‫אז eh, כמובן, ובעיקר בגלל ‫שאנחנו כל כך מעטים, ‫אם למישהו יש איזו שאלה ‫ספציפית שהוא רוצה לשאול, ‫או על התיאוריה או על הפרקטיקה. ‫הפרקטיקה של המינטרציה, ‫הוא כותב לגבי עשו פעם את זה, ‫פעם את זה, הליכה, שירה, מה, אני... ‫מה אתה חושב? ‫אני חושב שטוב מאוד לגוון, ‫אבל פעם בשבוע, אם עושים, <laughs> ‫אז, <laughs> <laughs> אז <laughs> פחות את זה נעשה כמו שצריך, כן. ‫מי, ש... מי שנמצא בריטריט ‫של חמישה ימים, של עשרה ימים, ‫ועושה שלוש פעמים או ארבע פעמים ‫מדיטציה כזאתי, ‫וחוץ מזה הוא צריך לעשות ‫עוד כל מיני דברים, אז... ‫הוא יכבד אותך, זאת אומרת, ‫ברור שאי אפשר, אפשר, ‫זאת אומרת, בזן עושים כל היום ‫וכל הלילה רק מדיטציה בישיבה. ‫אבל במקומות קצת יותר משוחררים, ‫כמו בתובנה, עושים בבוקר, אחרי זה עושים התעמלות, אחרי זה עושים עוד פעם, אחרי זה עושים עוד משהו, ואחרי זה חוזרים, שם, זאת אומרת... הוא כותב שהם הליכה גם. בסדר, כמו... במזרח. מה? במזרח, לא ב... כן, כן, בסדר. גם ב... ברור, גם פעם הייתי באיזה ריטריט של תכנתן, אז אצלו זה מאוד חשוב, ההליכה. ובקבוצות של תכנתן גם עושים הליכה, אבל... בשביל הליכה א', רצוי מאוד שיהיה בחוץ, כאילו, באיזשהו מקום, בתוך הבית, <אח> זה, קצת, זה קצת מסובך. פעם היינו עושים אצל מישהי על הגג, אז עשינו שם הליכה, אבל זה קצת... <אח> כן, בסדר גמור. <אח> אבל זה בנוסף, כאילו, ל... <אח> למדיטציה הרגילה. <אח> <אח> <אח> זה לא במקום על פי רוב, זה בנוסף. אני לא יודעת איפה יש. אז אם תשתגי סוכר. תשימי לי, בסדר, אני קודם אגמור את זה. כן, כן, כן, תמזגי לי, כן. אני לא... אני לא אכתיח לך סוכר. בסדר, בסדר. בסדר, תשאירי שם, אני אקום כשאני מוכן. אז... בוא נגיד זה לא במקום, זה בנוסף. זאת אומרת, אם אתה עושה מדיטציה בבוקר ובצהריים אתה רוצה לעשות אה, הליכה בתשומת לב, אז אה, אתה בהחלט מוזמן. אבל אה, אם מישהו רוצה כאילו להגיע לתובנות יותר עמוקות, אז נגיד אה, המינימום זה בוא נצטט את, ה... נגיד את הטיבטים אם אתה רוצה להגיע להבנה בסיבוב הזה הם חושבים שיש הרבה סיבובים שום דבר לא בוער אבל אם אתה רוצה בסיבוב הזה עשרים דקות ביום ורצוי גם מפעם לפעם אה, ללכת לאיזשהו ריטריט ששם עושים קצת יותר כמה ימים. פעם כמעט עשינו פה ריטריט אבל בסוף זה לא יסתדר. שמוליק אם אתם זוכרים אותו הוא מוכן בשמחה שנעשה אצלו. מה <תוגע> התשובה? ב... זה שהיינו אצלו? כן. <תוגע> ב... נו, no, לא אה? בארדוף, לא, לא, לא, בצפון, בצפון, נו לא, no, איפה, 아, כפר ורדים, אה. אז יש לו אה. מאחורנית כזה עכשיו, הוא בנה מין צימר כזה, כן, לולה, חופשה, כן, אם מישהו רוצה לארגן, הוא מאוד ישמח כאילו, הוא מגיע אלינו לקבוצה בנהריה, זאת אומרת, לא תמיד, לפעמים, אז אין בעיה, אני מתקשר איתו כל הזמן. <באכה> אבל הבסיס זה המדיטציה היומית, זאת אומרת, מזה, ה... מזה הכל נבנה בעצם. וזהו. <באכה> אני בטוחה שזה משנה מאוד העניין של התרבול היומיומי במדיטסיה מבחינת העומק והרוחב והזה. בטח, כן. אבל גם בעצם זה שאנחנו נמצאים בזול הזה ומשוחחים וזהו. אני שמה לב שאני ממש... ביומיום שלי, בחיים האמיתיים שלי. אני עם תשומת לב לגמרי במה שאני עושה, ואני רואה דברים, ואני מבסוטית. כן. מה צריך יותר מזה? לא, לא, זה בסדר, זה... זה פונקציה ישירה של מה שאנחנו עושים, זאת אומרת, בהחלט, אני חושב שה... בכלל, אנחנו, המערבים, אנחנו הרבה יותר שכלתניים, זאת אומרת, אז אנחנו בחור, צריכים לעבוד על החלק השכלתני, אבל... יש איזו רמה מסוימת, כאילו, שמעבר אליה כבר קשה להביא, להגיע רק עם הראש. זאת אומרת, אפשר, מי ש... אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתחיל, אני לא בטוח שנסיים, זה איזשהו, לא יודע איך לקרוא לזה, זאת אומרת, זה משהו שנקרא... אתה מקליט? מה? אתה מקליט? כן, אני מקווה שכן, פתחתי את ההקלטה. כן, מקליט, כן. שנקרא עשר תמונות של השור, אולי שמעתם על זה. של השור? כן. נתקראתי את לפני כמה שנים, אני חושב. כן, יכול להיות. מהציור הגדול? כן. כן, זה נקרא, אה, באנגלית זה נקרא, לא זוכר איך קוראים לזה, 10 OX הרדינג פיקצ'רס או משהו כזה. אה, מה זה מי? יש לך את הציור? אוקס, אוקס <שור> זה שור. אה, <שור>, שור. כן, <שור> כן. יש לך את הציור? יש לי הרבה ציורים, כן, אני אראה לכם את כולם, אני לא אחסוך מכם אף אחד. <שור> <שור> <שור> וזה בעצם, אה... אה... איך אפשר להגיד? זה משהו של זן, זאת אומרת, זה מתורת הזן. אה, אני חושב שזה, אני לא מדויק, לא סגור על זה בדיוק, אבל זה בטח משהו מהמאה מה, מה השביעית או השמינית, משהו כזה. זאת אומרת, אה, ואני אגיד כמה מילים על זן, ואז אני אגיד... ‫לעבור בקצרה על כל, ה... על כל ה... ‫זה עשר תמונות בעצם. ‫ואז נתחיל אחת-אחת. ‫אז בעצם זן, זה הולך ככה, ‫מדיטציה בסנסקריט זה דיינה, ‫ובסינית זה צ'ן. וביפנית זה זן, זאת אומרת בעצם זן זה מדיטציה. עכשיו, היפנים הם יפנים, זאת אומרת הם מאוד, מי שפעם היה לו קשר עם יפנים, לי היה קשר כי היה לי משקיעים יפנים, הם, אפשר להגיד, הם מאוד קשוחים, ממש ככה no nonsense אבל לגמרי. Uh, אני יכול לספר לכם שהיו לי משקיעים יפניים. בהתחלה הם בקושי כאילו, בקושי התייחסו אליי, הם, הם, הם עשו לי את המוות, זאת אומרת באמת עשו לי את המוות עד שהיינו צריכים לחתום כאילו על הסכם וזה היה אז מלחמת המפרץ. הם לא הסכימו לבוא לארץ, אבל הם נתנו לי כרטיס לנסוע ל... לפרנקפורט, נסעתי לשם, יומיים הם שיגעו אותי לגמרי, באמת שיגעו אותי, אני הייתי שם לבד, אחרי יומיים חתמנו על ההסכם, ואז הוא נהיה בן אדם לגמרי אחר, הבן אדם הכי, באמת, הכי נחמד, שיתקעו אותי למסעדה, אבל באמת, הוא, הוא, הוא, הוא ממש התהפך כאילו, ו... ו... כאילו לפני, ש... לפני שחתמנו, הוא כאילו היה חתם. כן, הוא היה, כן, הוא היה ככה, כאילו. Mm -hmm. ועוד אני זוכר שנסענו, אחרי שחתמנו, נסענו ליפן, והביאו אותנו, והיה שם הבוס הגדול. זאת אומרת, החברה שחתמה איתנו... קראו לה טויו אינק, זה היה בעצם מהמשקיעים של סייטקס וכשהיינו שם, אז הגענו לחדר ישיבות הגדול כזה מפואר וישב מולנו הבוס הגדול, זאת אומרת זה שחתם איתנו היה בוס קטן, כאילו הבוס הגדול, והוא יושב, הוא לא אומר כלום, הוא מבין מצוין אנגלית אבל הוא לא אמר כלום ודיברו איתנו, שוחחה איתנו, וזה, הוא יושב כל הזמן ככה, ממש פוקר פייס, וזה, אחרי לא הרבה זמן, רבע שעה משהו כזה, הוא עשה איזה סימן עם היד, אמרו לנו לצאת, יצאנו, אחרי כמה דקות חזרנו, הוא כבר לא היה, ואמרנו, זה בסדר, הכל בסדר, החותמים, ממשיכים, והוא פשוט, זאת אומרת, הוא רצה, כאילו לקלוט את הוויברציות שלנו. זאת אומרת, זה, בשבילי זה היה ממש משונה, כאילו, שמישהו נותן לך כמעט שני מיליון דולר, והוא לא מסתכל, כאילו, הוא לא מדבר איתך. אבל... מה שחתמתם, אז חתמתם על מה? על השקעה. כן. לא אנחנו אצלכם. הם כן. ישקבו אצלכם, כן. אבל זה משהו שאתם... סטארט-אפ, כדי... כן, סטארט-אפ לגמרי. מה? כן, סטארט-אפ לגמרי על הנייר, כאילו, ממש... טוב, זה לא היה סתם, זה היה פרופסור למתמטיקה, אבל זו שיטה לתפיסת תמונות, וזה, שבסוף שום דבר לא עבד, אבל... לא עבד שום דבר? כן. לא עבד, אבל לא משנה, אני לא רוצה להלאות אתכם, כאילו, בינתיים התפרסם תקן, קוראים לו JPEG, והוא פשוט לקח את המקום שלנו. אבל דרך אגב, הם השקיעו את כל הכסף גם אחרי שכבר ידעו שלא יצא מזה שום דבר. זאת אומרת, הם התחייבו... Så... כן, כן. מה ששום ישראלי שפוי בדעתו, כאילו, לא היה עושה, כן? אבל... למה euh... היה משהו לדעת? כי הם אמרו שהם ישקיעו. היה חוזה. מילה זה מילה. היה חוזה. מה? מילה זה מילה. כן. אז בקיצור, אז אפשר להגיד על הזן, הזה... זה... בעצם הוא סיני, אבל הוא עבר גם ליפן, וקיבל שם, אפשר להגיד, צורה יפנית. זאת אומרת, הוא נהיה יפני, הוא התייפן. מי שמעניין אותו שיקרא, יש כל מיני סוגים של זן, יש זן כזה וזן כזה, יש זן של... אתם מכירים את הסיפור של הכוהנים, ששואלים שאלה שאין לה ממש פתרון לוגי, ואנשים צריכים לשבור את הראש. אבל זה עוד מלפני הפיצול הזה. אז הדברים פה הם, הם מאוד כאילו מאוד אמורים להיות פשוטים, ישירים ומאוד חשוב שזה שהכל יהיה אסתטי כאילו, מאוד חשוב להם האסתטיקה וזה בעצם מין שיר שאני לא יודע, יש לי אותו פה תרגום שלו לאנגלית, אבל אני אתן לכם רק לדוגמה, זה לא כל כך חשוב, עשר תמונות בעצם, ואני אעבור על זה עכשיו מהר בשביל שלא תהיו מתוחים, כי אין פה מה, צריך לראות, כאילו כל דבר, לא צריך לחשוב על התמונה הבאה. אז אני אראה לכם את זה, זה דווקא לא התמונות הכי מוצלחות, אבל זה בסדר. אז זה נקרא, זאת הראשונה, וזה נקרא, מחפשים את השור. זה הפרק השני, החלק השני שנקרא רואים את העקבות של השור. השור בעצמו. פעם ראשונה שרואים את השור. זה לתפוס את השור. Mm -hmm. וזה אה, לאלף את השור וזה לרכב על השור הביתה mm -hmm. באנגלית זה riding the ox home די מופשט לא, בסדר, זה... okay. הציור? אה... בסדר, כן. יש כל מיני ציורים, זאת אומרת, יש כל מיני, יש הרבה ורסיות של הציור. זה השור נשכח. באנגלית זה יוצא יותר טוב. אוקס פולגוטן, סלף נשאר רק הסלף. גם את השור וגם את הסלף שכחנו, אנחנו שוכחים. וזה חזרה למקור וזה נכנסים לשוק או לכיכר העיר בידיים עוזרות באנגלית זה נשמע יותר טוב Entering the Marketplace with helping Hands. חזרה מה ל... מה זה עדיין עשו? כשנגיע נבטיח להסביר. אז זה רק בשביל שלא תהיו סקרנים כאילו מה... מה זה מה שיש כאילו. ואנחנו מתחילים. אז יש פה בעצם שלושה חלקים. אה, זה, אני, אה, יש כאילו, זה שיר, זאת אומרת זה, אני יודע מה, פואמה. קטן. איזה יפני במאה ה-12, מורה זן דגול, שאני לא יודע אפילו איך קוראים לו, אבל זה יפני, אם אומרים זן זה יפני, אם אומרים צ'אן זה סיני, למרות שה... והמשמעות של זה אמרתי, זה פשוט מדיטציה, זאת אומרת. אז אני... אתם יודעים מה, אני אתרגם את זה לעברית ככה תוך כדי זה, את הפואמה, כאילו את הבית הזה, אבל אה, בודד ביערות ומפוחד בג'ונגלים, הוא מחפש את השור שהוא לא מוצא. למעלה ולמטה אה, אה, נחלים אפלים ללא שם זורמים ורחבים. בעומק המערה היערות של הערים הוא עובר הרבה מאוד מעברים. עייף עד לשד עצמותיו, ליבו כבד עליו, הוא ממשיך בחיפוש <coughs> למשהו שהוא לא יכול למצוא. בערב הוא שומע את הציקדות מצרצרות בעצים. בסדר, שיר יפני טיפוסי. <laughs> <laughs> <laughs> <אם> אבל בעצם מה שאנחנו רואים פה זה מישהו, כן, שמסתובב, נודד, או אפילו לא יודע בדיוק מה הוא מחפש, זאת אומרת. אבל כנראה הוא מחפש משהו כי יש לו אי נחת. עכשיו אם אתם זוכרים, האמת הראשונה של הבודה, שנקראת דוכא, אי נחת, ואומרת, החיים שלנו מלאים בסבל או באי נחת. לידה זה סבל. צמיחה זה סבל, גידול זה סבל, מוות זה סבל, שלא, יש לך מה שאתה לא רוצה וזה סבל, אין לך מה שאתה כן רוצה זה סבל, ובקיצור חמשת האוספים, חמשת הסקנדות הן כולן סבל. זאת אומרת, זה החיים כאילו, זה החיים שלנו לפחות לפני שאנחנו מבינים, לפי אבודה וזה, הוא נמצא פה. אז אנחנו, מה קורה לנו בעצם? אם אנחנו חושבים, כמו שהרבה אנשים חושבים הרבה זמן, שאם יהיה לנו עוד ועוד דברים חומריים, אז אנחנו נגיע לשקט, זה לא עובד. או שמתעוררת בנו איזושהי סקרנות, אז אנחנו לא מבסוטים כאילו מאיפה שאנחנו נמצאים. או שאנחנו שמענו מישהו שאמר שהיה פה איזשהו מקום, איזו חוכמה עילאית, ו... אז הוא מחפש, אבל הוא אפילו לא במצב שהוא עוד יודע מה הוא מחפש. הוא יודע שמשהו לא טוב, משהו מפריע לו. יש לו... דוקא, דוקא זה בעצם התרגום הכי עדין שלו זה אי נחת. זאת אומרת, התרגום המילולי של זה, של דוקא, שזה האמת הראשונה, זאת אומרת, מה שמשתמשים בזה בעצם עד היום, זה אם יש גלגל שהוא לא בדיוק אה, אה, משומן, אז כל סיבוב הוא עושה איזה חריקה. זאת אומרת, אז כאילו הדברים בסדר, אבל יש משהו שחורק, יש משהו שמפריע לנו, יש משהו שמטריד אותנו. וזה בעצם מה שהרבה פעמים מוציא אותנו לדרך. זאת אומרת, כיוון שאנחנו, אנחנו לא מבסוטים מהדברים מה, מה, מה כמו שהם. כמובן שאם אנחנו מחפשים בחיפוש עצמו, גם יכולות להיות סכנות. זאת אומרת, מה זה סכנות? יכול להיות שנגיע לכל מיני, לא יודע מה, כל מיני מכשפים רוחניים כאלה, כל מיני דברים שהם, לא יודע מה, כל מיני גורואים בלופרים, כל מיני כאלה שנותנים לך כל מיני תנחומי בלוף, אבל זה חלק, מה, זה חלק מהסיכון, זאת אומרת, שזה שאתה... כאילו עוזב את אזור הנוחות שלך, ואתה מותחיל, מתחיל לחפש, כאילו. אז פה הוא נמצא, אתם שומעים, הוא לא במצב טוב, אבל מבחינת הבודהיזם, הוא במצב יותר טוב ממישהו שיושב בבית שלו וחושב שהכל בסדר. אלא אם כן באמת הכל בסדר. אם הכל בסדר, אז זה בסדר, אין בעיות, כאילו. אבל אם אתה לא מעז אפילו לצאת מאזור הנוחות שלך, ולהתחיל, ולהתחיל לחפש, אז אתה יכול להיות במצב יותר גרוע מזה שמחפש, ועוד אין לו אפילו רמז של מה הוא מחפש, אבל הוא יודע שהמצב כמו שהוא זה דוכא, זה, זה, זה אה, סבל. אז במסגרת חיפושיו פתאום הוא מוצא עקבות, בסדר? זה נקרא Finding the Traces, מוציאה של, הוא עוד לא יודע בדיוק מה, Finding the Tracks. אז מה זה? זה אחרי שהיינו באיזשהו שלב, ש... נגיד של אי וכיוון שזה הפך אותנו בעצם מבחינה מסוימת ליותר פתוחים, כי בגלל שלא טוב לנו אז אנחנו מוכנים לשמוע כל מיני דברים, אז שמענו, שמענו על איזושהי דרך, קראנו ספרים, אולי ראינו איזה שהם <coughs> שמענו על אנשים, עשינו איזשהם ניסיונות, וזה לא חייב דווקא להיות שהגענו לדבר עצמו, אבל נגיד אצלי, אני זוכר שדווקא היה לי חבר, זאת אומרת שהוא סבל מאוד מדלקת, מפרקים, כאילו, היה דווקא ספורטאי, ופתאום קפצה עליו איזה מחלת דלקת פרקים ואז הוא הלך ועשה כל מיני דברים וגם עשה מדיטציה, מדיטציה טרנסצנדנטלית אם אתם זוכרים של <מח> מה, רישי, <מח> מה רישי, מה רישי מה אשיוגי זה פחות או יותר מה שהיה אז אני ככה הסתכלתי עליו די ב... בלגלוק כי אני מאוד הערכתי אותו אבל זה לא, זה לא היה בשבילי ואז נסענו לחוץ לארץ, היינו באנגליה, אני הלכתי לברחוב ככה בברייתון, ופתאום ראיתי מרכז למדיטציה טרנסצנדנטלית, ובחיי, זאת אומרת, בגלל שזה היה באנגליה, ובגלל שידעתי שאף אחד לא יודע וזה, אז הרשיתי לעצמי ככה, ככה להיכנס בארץ, אין סיכוי בכלל. אז זה בכלל, זה היה... זה נחשב משהו לגמרי... באיזה שנים זה היה? זה היה בשנת, 83. אה. אדוני היושב-ראש, אני הייתי ב... בירושלים, הבשורה של הטרנס כן, כן, אבל אני חושב, זאת אומרת... לא, עובדה שהוא עבד עליי קשות, כאילו, שאני, שאני אלך לשם. קיצור, לא חשוב, אז... הוא עברי? הוא לא ממש עברי, אבל הוא במצב... איזה סוג היה לו? אין לי מושג. לא, לא, כי יש שגרונית שזה ממש קשה. לא, אני יודע שהוא היה בחדר ביחד עם עוד מישהו, ש... כאילו, שלא עשה כלום, שאמר, זהו, זה המצב. הוא על כיסא גלגלים ההוא, והוא בקושי מתפקד וזה, והוא... מתרוצץ. מתרוצץ, כן, הוא... הוא באמת... שלושה ילדים, משפחה, עבד בתור איש מחשבים באליאנס כל השנים, זאת אומרת, עד היום אפילו הוא עוד עובד, הוא לא מוכן. Wow. להפסיק, אבל הוא עשה מדיטציה כמו מטורף, זאת אומרת, מדיטציה טרנסצנדנטלית, זאת אומרת, הגיעה לקפיצות והכול, כן. אבל לא משנה, בקיצור, אז, אז, אתה מתחיל לנסות, אתה מתחיל לשמוע פה, אתה מתחיל לשמוע שם. אתה מתחיל גם להבין ש... ש... שהכיוון mm -hmm. של הפתרון הוא בפנים. זאת אומרת שאין בעצם מה לחפש את הפתרון בחוץ, לא בעוד משהו... בצעדים ו... שאתה מחפש? מה? בצעדים שאתה מחפש? זה הבחוץ? לא, אתה רואה את הצעדים. Okay. ואתה מבין ש... שיש פתרון, אבל כנראה שעוד עוד, עוד, עוד, עוד צריך לעבוד. ואתה רואה משהו, אתה רואה משהו, איזה רמז, איזה משהו ככה רומז לך, שאתה עוד לא רואה את, ה... את השור, אבל אתה רואה צעדים שלו, אתה רואה משהו שמשום מה מדבר אליך. ואז אנחנו מגיעים לשלב השלישי, ‫וזה נקרא אה, באנגלית, of the ox. ‫זאת אומרת, פעם ראשונה ‫שאנחנו רואים את השור. ‫רגע, השיר הזה שקראת בהתחלה, ‫אז א... הוא אחד ביחיד? ‫לא, את רוצה שאני אקרא ‫גם את השני? ‫כאילו, זה עשרה בתים. ‫אני אקרא, בסדר, בשמחה, ‫אין לי בעיה. רגע, ‫אז כאילו... הבית השני... זה לא בעיה. לא, לא, אני תרגם את זה תוך כדי. עקבות לאינסוף נראו ביער ולאורך אגדת הנחל. שמה, מעבר לנה, הוא רואה שהעשב, מישהו דרך עליו. גם הקניונים הכי גדולים בערים הכי גבוהים לא יכולים להסתיר את האף של השור שמגיע לשמיים. זאת אומרת, אנחנו רואים משהו, אנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו קרובים איכשהו לפתרון, אנחנו שומעים על זה ושומעים על זה ואנחנו מבינים שיש איזשהו... שאנחנו לא מיוחדים באי נחת שלנו, בזה שאנחנו לא מוצאים את הסיפוק בדברים שאנחנו אמורים למצוא בהם סיפוק, זאת אומרת, אם זה... <coughs> אם זה פרנסה, והשכלה, וקריירה, ומשפחה, וילדים, וכל הדברים האלה, ועדיין משהו פה. ואנחנו, מתחילים להבין שאולי יש משהו, כאילו אנחנו רואים משהו שהוא עוד לא כל כך ברור, שמענו, שמועות, אמרו לנו דברים שאנחנו כמובן, לא באמת מבינים אותם, אבל... אמרו לנו שיש, ואז פעם ראשונה, כאילו, שאנחנו אה, אה, רואים את, ה, את, ה, את השור, אה, ו... ואנחנו מבינים, או שמישהו מסביר לנו, לא משנה, שבעצם יש משהו שהוא מעבר למילים. זאת אומרת, אנחנו כרגיל בתור אנשים מערביים מסודרים וזה, גם בתור אנשים מזרחיים מסודרים, אנחנו, ברור לנו כאילו שכל דבר אפשר להסביר במילים. זאת אומרת, מה שאני לא אצליח להסביר לך במילים, אז אני אוסיף לזה עוד מילים, ואז אתה תבין. כאילו, אני, <laughs> אני אסביר לך עוד פעם, בסוף אתה תבין, כאילו. ואנחנו מבינים שיש משהו שהוא מעבר למילים, זאת אומרת, והרבה פעמים אנחנו שומעים על משהו כזה שנקרא מדיטציה, אז אולי אנחנו מנסים את זה לבד, ושומעים על uh, כל מיני דברים, על מדיטציה, על היפנוזה, על איך קוראים לזה? יש... Uh, שליטה עצמית, זאת אומרת איכשהו להצליח להפנט את עצמנו, להגיע למשהו. Ee, מתוך כל הדברים האלה, לפעמים, אנחנו מגיעים כמעט במקרה לאיזושהי הפזקה של מודעות. פתאום, כאילו פתאום, זה לא פתאום, אנחנו עשינו הרבה דברים. עכשיו אתם רואים שאנחנו שה... עוד לא ממש ראינו את השור, אנחנו רואים אותו מאגב ואם אתם זוכרים בסיפור על משה בנקרת הצור כשאלוהים בעצם מתגלה אליו אז הוא אומר לו, אתה תראה בעצם רק את הגב שלי, כי לא יראני איש וחי. זאת אומרת, אז אנחנו פה רואים את זה, אבל בצורה מאוד מאוד לא ברורה. ונפתחה איזושהי דלת, זאת אומרת, יש לנו איזו הרגשה שיש פה משהו, עוד לא ברור לנו בדיוק מה זה. וזה גם יכול להיות, זה מאוד זמני, זאת אומרת, זה בהחלט, אנחנו עוד יכולים לחזור לצד שתיים. והשאלה שאני לא הולך לענות עליה, אבל אנחנו, אתם צריכים לשאול את עצמכם בעצם, זה מי רואה ומה הוא רואה. זה עדיין, אנחנו פה, אנחנו רואים משהו, אנחנו, יש לנו איזושהי תחושה שיש איזשהו פתרון, שיש איזשהו מענה ל, ל, למבוכה שלנו או לחיפוש שלנו, זה פעם ראשונה שאנחנו רואים שיש משהו, שמענו, זה כבר, אבל זה כבר לא רק העקבות, אלא אנחנו הדבר עצמו, ועדיין אבל זה, זה, זה ממש לא ברור. ובואו נקרא באמת את השיר אולי פה, הזמיר אה, אה, מזמר על ענף, השמש זורחת על ענפי הסוף, שם עומד השור, איפה הוא יכול להתחבא, ראשו מזהיר, קרניו מפוארות, איזה אמן יוכל לצייר אותו. עכשיו, אני רוצה פה רגע להסביר שאנחנו נמצאים בזזן, זאת אומרת, אם דברים לא ברורים אז זה בסדר, כאילו זה בכוונה כמעט. זה לא הודי, זה אפילו בקושי סיני, זה יפני. זאת אומרת, הם, הם אנשים קצת אחרים. השאלה, אם אתם מרגישים, אם, אם, אם יש לכם איזושהי תחושה לגבי מה שקורה פה, אתם לא צריכים להבין את זה בצורה ממש שכלתנית. זאת אומרת, אתם לא תוכלו לתרגם את זה באמת להוראות ביצוע. אבל יש פה איזושהי התפתחות. בהתחלה מישהו... הסתובב כי הייתה לו אי נחת, אחר כך הוא ראה עקבות, זאת אומרת נהיה לו איזשהו, אה, אה, החוש שלו אמר שיש פה משהו ועכשיו הוא כבר רואה משהו אבל הוא רואה אותו, אה, אה, רואה אותו מהגב, הוא עוד לא רואה אותו, עוד לא הגיע אליו ממש. ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם ל... לדבר מאוד מכריע, וזה נקרא לתפוס את השור. זה ה... catching the ox. בעברית קוראים לזה לתפוס את השור בקרנב, אבל פה זה סתם לתפוס את השור. ואנחנו חושבים, <ש> זאת אומרת, שמענו, ראינו באיזושהי צורה, או... זה לא ככה אפילו ברור מה, מה ראינו, אבל יש לנו תחושה מאוד עמוקה שיש משהו שיכול לעזור לנו. אמרו לנו גם. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב של העבודה. צריך, כאילו, יש פה אה, אה, השקעת מאמץ, אה, ויש, צריך גם פה להשקיע אנרגיה. אל תשכחו שהרבה מאוד שנים, פה אין אף אחד שהוא ממש ילד, הרבה מאוד שנים חיינו בעולם אחר, בעולם הרגיל כאילו, ועכשיו אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי הבנה אחרת. מה ש... כאילו, מה שצברנו עד עכשיו, לזה בעצם, ב... בבודהיזם קוראים קרמה, זאת אומרת, זה הקארמה שלנו, מה שעשינו עד עכשיו, וזה לא כל כך פשוט, זאת אומרת, אפילו אם אנחנו חושבים שיש פה משהו, זה אי אפשר סתם כאילו להיפטר מזה. אולי יש כאלה שכן, בר מזל, שפתאום הבריק להם הברק, ו... אבל אין הרבה כאלה. ואז מה? הבריק <מה>? להם <אז> הם ראו את האמת כאילו, ונשארו שם. ככה זה מה שאומרים על רמנה מהרישי למשל, שהוא, פתאום זה קרה לו, כאילו הוא הגיע. הבנה מאוד עמוקה, כנראה שזה לא אנחנו, צריך להראות את זה, אמרתי כנראה, בגלל זה. אבל בעצם מבחינה מסוימת, כאילו כל השנים הקודמות, אין השקיעו בנו, הם, הם חתמו בנו כל כך הרבה אה, אה, אה, קארמה, זאת אומרת כל כך הרבה דפוסי מחשבה, שלא כל כך קל אה, לצאת מזה, זאת אומרת אנחנו מצליחים, אבל עדיין חוזרים ונופלים. אה, אז אנחנו כבר אה, אה, רואים בעצם את ה... את השור, כאילו, אבל יש מתח, זאת אומרת, הוא מושך לשם ואנחנו כאילו אה, אה, לא מתווכחים איתו, אבל מתמודדים איתו, כאילו. ומה זה השור? אה, אז יש כל מיני, זאת אומרת... אה... ועכשיו הגענו כבר לשור, אז את עליו כאילו מה זה השור? או שזה אינטרפרטציה של כל אחד? אה... אפשר, אפשר, מה, מה את חושבת זה השור? אני, נגיד, אם הבנתי עכשיו בכלל את כל התמונות את הסיבוב, okay. אז... ש... שיש את האי נחת הזאת, ואז יש את האיזשהו... חיפוש. כן. בתוך החיפוש הזה אתה יש את כל הדברים שמלמדים אותנו ואולי השור הזה זה כל הדברים שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים להשיג זאת אומרת שהשור הוא ה... הוא הנגבלת, הוא הקריירה, הוא כל הדברים שליוותו אותנו ואנחנו חושבים שזה הם. ובסוף, כאילו של כל סוף הסיפור הזה, שבסוף זה בכלל לא עוזב כל הדברים האלה. שאנחנו צריכים לעבור את כל הדרך הזאת. אבל, אבל, אבל השור בהתחלה איננו, אנחנו לא רואים אותו. לא, את, אז אמרנו את ש... את הקריירה אנחנו רואים, זה בדיוק, אנחנו מכוונים אליה מלכתחילה, כאילו, זה לא זה. כי זה משהו שאנחנו רק, בהתחלה כאילו, היה לנו אי נחת, ראינו איזה שהם עקבות, ראינו החיפוש אותו... החיפוש הזה, החיפוש הזה שאתה... כן, אבל מה... שאומרים לך ללמוד, העקבות האלו, זה כן. כל הצעדים לקראת איזה משהו שאתה חושב שאחרי שמימשת אותו, את המשפחה, את הלימודים, את הקריירה, לא? כן, כן, בסדר. לא, זה כאילו לאיזה פרשנות שלי. בסדר, גמור, פרשנות... לגיטימית כאילו. עוד מישהו? מה נראה לך? אני לא כל כך, אני קצת הפסקתי, אז מה, כאילו שאלת משהו? כן. מה? שאלתי משהו? לא, אני רציתי לתת משלמים את כאילו, מה זה אשור? אז עכשיו הגענו לשור. כן. לא חשוב, כאילו, לא, תישארו לא. עוד עם הידיעה, זה אוקיי. בסדר. זה לא, זה לא גם כמו כל הזן, זאת אומרת, אין פה באמת פתרונות בית ספר. זאת אומרת, זה לא, זה ככה כן. וזה ככה. יש משהו. אתה יכול להיות זה, אתה יכול להיות זה, אתה יכול להיות זה. כן, זה כן. זה. כן, זה יכול להיות זן, כן. <laughs> יש... ואמרנו מה אנחנו צריכים לעשות בעצם, מה זה מאמץ נכון, צריכים לעשות, פה אנחנו צריכים באמת להתאמץ, זאת אומרת אתם רואים, השור פה ואנחנו פה ויש יש מתח, מה אנחנו צריכים לעשות, יש מה לעשות, מדיטציה בראש ובראשונה אפשר לסלול להודו, שאולי זה קצת מקצר את הדרך, אבל יש פה עבודה, זאת אומרת, זה לא משהו שנופל מהשמיים. <אח> השור לא כל כך מהר מתמסר, זאת אומרת. ויש ו... משהו, אם אתם מכירים, אצל הסופים, יש משהו שנקרא זיכר. זה לא ביידיש, זה בערבית. <אח> כן. <laughs> זה ממש נשמע יידיש. כן, וזה כמו בעברית, זה היזכרות. זאת אומרת, לזכור מחדש איפה אתה. להיות כאן ועכשיו. זה בכל התורות הרוחניות, זה העיקר. המודעות. כן. המדיטציה. כן, כן. להיות פה ועכשיו, לראות מה קורה בצורה כמה שאפשר יותר ברורה. ועדיין זה מאמץ, אתם רואים, החבל מתוח, זה לא סתם ככה, זה אי אפשר, זה לא... כדי להבין את הדברים, אז אתה צריך לעשות איזושהי פעולה, המאמץ הזה. כן, כן, כן. אז נגיד אצלנו, באופן עקרוני, זה התשומת לב המתמדת לנשימה. בזמן המדיטציה, תשומת לב מתמדת לנשימה, כל הזמן. זה אה, כאילו נגיד במדיטציה ההודיסטית זה המפתח להכל. עכשיו זה לא ממש פשוט אבל זה גם לא זה לא מה שנקרא זה לא rocket science זאת אומרת זה בסך הכל ההוראות הן מאוד ברורות לממש אותן זה לא כל כך פשוט אבל זה בדיוק מה שדרוש בשלב הזה. ואם <coughs> נסתכל עכשיו נגיד אני אתן, אפשר להגיד נגיד בתמונה הזאתי, אתה יכול להגיד שהשור זה כאילו המיינד שלך. ואותו בעצם אתה כרגע צריך לאלף. זאת אומרת, הוא הרי עושה מה שהוא רוצה, אנחנו יודעים. אנחנו הרי התיישבנו ואמרנו עכשיו נשים לב לנשימה ואנחנו אכן שמים לב לנשימה אבל he, oh, the mind has a way of his own זאת אומרת הוא מחליט בשבילנו בעצם מה יקרה אז אנחנו צריכים אפשר לחייך אליו אבל להיות מאוד החלטיים ו... שור זה כאילו אימץ של חיה שקשה לצפות אותה. נכון, נכון. ואיזה חיה יותר קשה לצפות מאשר המוח שלנו. בדיוק. <laughs> <laughs> <laughs> תכף הוא עושה מה שהוא רוצה. Mm -hmm. אבל בשביל זה יש מדיטציה. ומדיטציה יש לה תכונה כזאת שככל שעושים אותה יותר, היא יותר עובדת. כמו כל דבר, כמו כל ספורט, כמו כל התעמלות, כמו כל uh, משהו כל שאנחנו עבודה. לומדים, כל עבודה, כן, כן. אתה יכול ללמוד את העבודה תוך כדי עבודה? בטח, אי אפשר גם אחרת. נכון. אומרת, אתה יכול, כאילו, בתיאוריה, כן. וגם, מה שאמרו על התורה, יום תעזבנה, יומיים תעזבך. תורה או איך? למה? יום תעזבנה, יומיים תעזבך. תפסיק יום אחד, יומיים אתה... אתה הולך אחורה. כן, כן. אז, אז זאת המדיטציה בעצם. אז אמרנו ש... והמדיטציה וה, היא מאוד פשוטה, זאת אומרת, כי המדיטציה של הזן היא בדיוק אותו דבר, למרות שבזן, במנזרי זן עושים את זה בצורה ממש קאסחית, כי הם יפנים, כן? אתה יושב על הכרית ולא קם ממנה ארבע שעות כאילו ואז נותנים לך ללכת רבע שעה וחזרה על הכרית עוד ארבע שעות <חזרים> יפני לא ננסה לא להיות שיפוטים ככה הם כאלה את ו... יש איך קוראים לו מישהו אמריקאי אחד אמר שהוא בעל יפן ו... ולימד אותם מדיטציה אמרתי להם They got your cushion, they got on your cash, cushion, pay attention to your breath, they paid attention to, to their breath, get enlightened, they got enlightened, <laughs> <laughs> הם צייתנים מאוד, אבל הם, הם קשוחים לאללה, זאת אומרת, אבל אנחנו לא נוכל להיות כמוהם, ואנחנו גם לא צריכים להיות כמוהם, אבל ככה זה שמה, כאילו, זה, אנחנו עושים את זה בדרכים שלנו, כן, אבל באופן בסיסי, מה הטענה היא שאם אתה באמת עושה כל יום מדיטציה, אתה יוצא לדרך ואתה מתקדם. כמה זמן זה ייקח לך, זה כבר, זה כבר שאלה אחרת, ואנחנו לזה עוד מעט. זאת אומרת, אי אפשר, אי אפשר לדחוק בזה, אבל התובנה מגיעה באופן, אפשר להגיד, ביחס ישיר לכמות המדיטציה שאתה עושה. אז מי שיכול לצאת לריטריט, זה גם מצוין, יכול להיות שם שבוע ולעשות הרבה מאוד שעות של מדיטציה, אווירה מאוד, מאוד מסייעת. פעם דיברנו גם לעשות מדיטציה אצל שמוליק בכפר ורדים, לעשות איזה ריטריט, אז דיברנו בסדר, אם מישהו יארגן את זה, אז אני בשמחה ימחה את זה, אבל אני לא יארגן את זה. ושמוליק יש עכשיו... נסיג לך פרה אחת? כן. כן. שמוליק יש עכשיו שם כזה צימר, גדול, עם אוהל. אתה היית שם? כן. כן, אז... כן, יש מקום רצוי בקיץ, כאילו. אז אני יכול להגיד ככה, בעצם... היה שם רעש, כן. כן? לא, מהדלת. זה מהדלת, אבל אולי... יכול להיות, אתה מגביל איתנו תעבור. כן, חיחי. אה? איזה... איזה... איזה צניעות. אז רק נעדכן אותך טיפה, יש משהו שנקרא עשר תמונות על אוקס הרווינג פיקצ'רס, על הראייה של השור, לא יודע אם שמעת על זה פעם, ותמונות זה. Okay. וזה עוסק בכל התהליך של ה... בעצם של ה... של ההתעוררות. Okay. <coughs> אז שני דברים, אמרנו, מצד אחד יש תשומת לב, צריך תשומת לב מתמדת לנשימה, ומצד שני, איזשהו אחוז, נגיד עשרה אחוז, של תשומת לב לכל היתר. ובעצם למה תשומת לב לכל היתר? כדי שנגיד, בקירוב, אם קורה משהו בחוץ, שלא נופתע. זאת אומרת, לא צריך שהבית תישרף, אנחנו נשב מרוכזים כולנו בזה, אם הבית נשרף אפשר בהחלט לקום מהמדיטציה, אבל לא, כאילו, לא, לא, לא יותר מזה. אז מין ראייה מאוד ממוקדת של הנשימה, ומצד שני גם עוד איזשהו חלק מאוד קטן של התשומת לב שלנו לראייה יותר רחבה. גם מה שזה נותן לנו זה שאם מגיעה אלינו שהיא הפרעה, היא לא מפתיעה אותנו, אנחנו יכולים בעצם להיפטר ממנה בצורה יותר מוקדמת, יותר... בזמן שהיא עוד לא הופכת לבעייתית. עכשיו, eh, והצד השני של כל הדבר הזה, של כל ה... פה זה כאילו, כאילו החלק המרכזי של, ה... של הדרך שרובנו נמצאים בו. זאת אומרת, זה פשוט... אם אנחנו uh, uh, מבינים את הסיטואציה הזאת, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להשקיע. זאת אומרת, גם בבודהיזם, כאילו, לא אגיד ששום דבר לא בא בחינם, אבל, אבל אם תתאמץ, יש לך סיכוי יותר טוב להגיע לשם. זאת אומרת, זה שוב, צריך להבין, זה לא אחד לאחד, אבל אתה צריך להיות מספיק פתוח. בשביל שכשייפול לך הדבר, אתה תוכל לזהות אותו. וזה על ידי מדיטציה. מה זה יפול הדבר? אני יודע מה, אתה יכול לקרוא לזה הערה, אתה יכול לקרוא לזה תובנה עמוקה. את צריכה להיות פתוחה אליו, בשביל ש... אם הוא יגיע, אז את תדעי שזה הוא. כי אחרת את לא תדעי אפילו שזה הוא, את תעברי על פניו, כאילו שהוא עוד איזה קשקוש. יש איזושהי אה, אה, סיטואציה שפתאום הכל, הכל מסתדר, הכל משתלב, הכל נכנס למקום. אנחנו צריכים לעשות את הכל שאנחנו... זה לא כאילו אה, אה, שאנחנו עושים מדיטציה, בוא נגיד יותר מזה. יכול להיות שזה קורה לנו, אבל אם אנחנו לא מספיק פתוחים, אנחנו פשוט נעבור על זה לא ככה. לא רואים את זה. כן, כן, אז אין, מה שאתה יכול לעשות זה להתכונן, כאילו. אתה לא יכול להביא אותו, אבל אתה יכול להתכונן שאם הוא מגיע, אז אתה תקבל אותו. תקבל את פניו. בסבר פנים יפות. אבל אני לא מדבר כאילו על כל התועלות שיש במדיטציה בשביל להירגע, בשביל, בשביל להבין, בשביל זה הכל. בשביל מה? בשביל yeah. להבין מה קורה, כן. ראשית כל זה מרגיע. זאת אומרת, זה הופך אותך לבן אדם יותר רגוע, וזה הופך אותך לבן אדם יותר מקבל, וזה הופך אותך לבן אדם... אתם יודעים, מכל ארבעת התכונות הטובות, שזה אה, אהבה, חמלה, שמחה והשתברות הנפש, אז השתברות הנפש, מה שנקרא באנגלית אקווינימיטי, של היכולת לקבל כל מה שקורה, אבל לא מתוך אדישות, אלא מתוך הבנה. זאת בעצם... הארבעת האלה זה נחשב, זה קוראים לזה The Four Braum Avera, זאת אומרת זה המשכנות עליונים, זאת אומרת זה התכונות הכי טובות שיכולות להיות לבן אדם, זאת התכונה הכי טובה מכל התכונות הטובות. האקווינימיטי, כן. שאתה רואה כל מה שקורה ואתה מקבל את זה. לא בעד, לא נגד, אתה לא חייב... זה כמו שהרי אמרו לאדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת, נכון? ומה זה עץ הדעת? עץ הדעת טוב ורע. אז אדם הראשון אכל את זה, כן? בגלל זה גירשו אותו מגן עדן, אבל לאכול הוא אכל, זאת אומרת הוא יודע מה טוב ומה רע. ו... אתם יודעים, יש לניט שאחד הספרים הידועים שלו זה מעבר לטוב ולרוע. זה, אתה יכול להגיע מעבר לזה. עכשיו, זה לא שאתה לא רואה. אתה רואה, אבל אתה לא כפוי לפעול. נשאר לך החופש לפעול או לא לפעול. ואנחנו בטוחים שיש דברים שהם... רעים מטבעם, ויש דברים שהם טובים מטבעם, ואנחנו פשוט, לפי זה אנחנו פועלים. יש כזה משל, דווקא משל, אני חושב שהוא טאואיסטי או זה, לא הוא... משהו, על איזה איש ש... שרוצה היה? אה, איש אחד שברח לו הסוס. אז כולם אמרו לו, מה, ברח לך הסוס, היה לך סוס כזה יפה וזה, אתה לא מצטער? הוא אמר, אני לא מצטער ולא מצטער. ואז הגיעו החבר'ה מהצבא, שלקחו את כל הסוסים, גייסו אותם לצבא. אחרי שהם לקחו את כולם, הסוס שלו חזר. ואז הבן שלו הלך ושבר את הרגל. בואו, לא היה אכפת לך, הבן שלך שבר את הרגל, הוא לא יוכל לחרוש את השדה, אתה תצטרך, אתה תרעב ללחם. הוא אמר, זה כרגע, זה המצב. ואז באו הגייסים של המלך ולקחו את כל הבחורים הכשירים לצבא, והבן שלו עם רגל שבורה, מה ייקחו אותו? אז זה ה... השתוות נפש. העיקוינימיטי, הש... ההשתוות נפש, כאילו. אתה לא מתרגש, כאילו, מכל מיני דברים, כי אתה לא באמת יכול, אתה חושב שאתה יודע מה התוצאה שלהם. אבל זה רק על, על, על פני השטח וזה רק על פי מה שאתה יודע כבר, זה על פי הפטרן שאתה רגיל לעבוד איתו, או במילים אחרות, לפי הקרמה שלך, שאתה מכיר. ככה זה היה, אתה חושב שזה ככה יהיה, אבל זה לא ככה. בעולם יש יותר מדי משתנים, בכדי שאתה באמת תדע, אתה לפי איזה שהם... אה, ‫פוינטרים או איזשהן נקודות מסוימות ‫שאתה חושב שאינן חשובות, ‫אתה מזהה את המצב ‫ואתה אומר, זה המצב, זה ככה, ‫זה טוב, זה רע. ‫יש מדי משתנים בעולם ‫מכדי שבאמת נוכל לדעת ‫אם זה טוב או שזה רע. ‫וכשאתה מגיע להבנה הזאת, ‫אז זה לא אומר ‫שאתה לא רואה את הפוינטרים, ‫אתה רואה אותם מצוין, ‫אתה יודע בדיוק. ‫מה כאילו היית חושב פעם... אם זה טוב או רע, אבל אתה יודע שאתה לא יודע. וזה... עכשיו שוב, זה לא מתכון לחוסר פעולה. זה מתכון להבנה איפה ההבנה שלנו בעצם נגמרת. אתה יכול להמשיך לעבוד, זאת אומרת, אתה לא צריך להפוך לאיזה מין... משהו כזה חסר, חסר רצונות או חסר יכולות או מה. אתה מקבל תובנה הרבה יותר מוכר שמה שנקרא ביידיש מנשטראחט mm. אונגוטלאחט. הבן אדם עובד ואלוהים צוחק. זאת אומרת, כשאתה באמת מבין את זה, זה לא סיבה לא לעבוד. זה לא סיבה לא לטרוח. אבל אתה עובד הרבה פחות בשביל התוצאה והרבה יותר בשביל העבודה. אתה מתחיל לעשות דברים שאתה נהנה מהם. Mm. מהעשייה, לא מהתוצאה שאתה מצפה שתצא, כי באמת, אתה לא באמת יודע בדיוק מה התוצאה. כמו בסיפור הזה על הסוס זה וה... זה באמת כאילו הקץ' אצלי, כאילו, שאם אני משקיעה... כן. אז כבר אני מתחילה עם הציפיות שלי, אתה מבין? כן. ו... וכאילו אני לא רוצה להיכנס לשגרת מדיטציה וזה, כאילו אני משקיעה ורצינית ועושה, כי אז אני אכנס לעמדת נוער זו בשבילי ו... <laughs> ואני, ואני, ואני כבר אתאכזל. ראשית כל, מאיפה תל... מ... את לא מ... מ... מ... מ... מ... יודעת? לא, אני יודעת, אני יודעת. אם יהיה לך ציפיות. מה? אם יהיו לך ציפיות, אז תתאכזבי. כן. אם לא יהיו לך ציפיות, אז לא, את לא, לא יכולה להתאכזב. נכון, לא. מעצם ההגדרה. תראה, דברים שאני לא... עושה, כאילו, כי אין, כי אין ברירה, כי נגיד אני צריכה להתפרנס, בסדר, אוקיי? זה משהו אחר, כן, אז, זה בסדר, אז, כן. אז אני אז, לא יודעת, אני מרגישה ששם אני יכולה, אני פנויה באמת ללמוד ולראות. וליהנות ממה, ש ממה שאני עושה. כן. אבל אם אני עושה, נגיד, סוג של אה, השקעה כזאת, שאני כמו סופרפוד. כן. <laughs> כן. אז, אז כאילו, אז אני מצפה להיות יותר בריאה. כן. מה פתאום אני סובלת אם אני אוכלת סופרפוד? כן. כאילו, כן. אבל שאלה שוב, תאמר, את אומרת, אתה יודע... כשאנחנו מדברים על מדיטציה, לא, לא, לא. אתה יודע, אבל... ב... לעבוד, ב... לעשות את זה בצורה מסודרת. כן, כן. מסודרת. נכון, נכון, אבל <אף> סופרפוד, את חושבת שאת תאכלי כזה צ'יפס אחד פעם בחודשיים ומזה <אף> תהיי... <אף> לא, נכון. אז גם פה, אותו דבר. יש איזושהי אה, אה, אה, כמות מסוימת ש... שהיא מהווה את המסה הקריטית, כאילו. <אף> את לא יכולה לצפות, עכשיו, תראה, אני יכול למכור לך את כל הדברים, ה... כאילו החיצוניים שמדיטציה עושה, היא עושה גם הרבה דברים טובים, כאילו, על פני השטח, זאת אומרת, יותר שקט, יותר סובלנות, יותר, זה מגדיל את הרזולוציה, כאילו, את יכולה לראות דברים הרבה יותר מהר, את יכולה... את יכולה, מה, אני יודע מה, בריאות. בריאות, אושר, שינה יותר טובה, כל זה, אבל, אבל, אבל זה הכל, זה יותר כאילו, גם זה, גם זה בעצם, הוא, יש איזשהו מינימום שאת צריכה לעשות, בשביל שתתחילי לראות את התוצאות. אין, אי אפשר לעשות, לא נעים לי להגיד, אבל פעם בשבוע פה... שבוע כן, שבוע לא. לא, זה ברור. זה ברור, לא? אני לא יודע. כן? ברור. כן. מה זאת אומרת שאת לא רוצה לעשות כל מדיטציה? אני לא אמרתי שאני לא רוצה... היא רוצה, אבל היא לא עושה. <laughs> לא, היא רוצה, והיא מפחדת שכשאם היא תעשה כמו שצריך, no. אז, היא, אז יהיו לה ציפיות. נו. No. וככה אני מקבלת, את ה... <laughs> את המצב, <laughs> כמו שהוא, בלי להשקיע ובלי לקבל תוצאות, כן. בסדר, תשמעי, אני לא... זה בדיוק מה שדיברת, שלא חשוב התוצאות, חשובה הדרך, את אמורה ליהנות מהדרך ומהעשייה, ולא רק לעשות את זה כי חייבים או כי אני... כן, לא, זה ברור לי, כי אני, זה ברור לי למה אני כל הזמן, כשאני מדברת על זה, מה? עושים מדיטציה, אבל יש תוצאות, אז בכלל זה כיף שאתה יודע שיש תוצאות. בסדר, את אומרת שיש תוצאות, היא לא... עדיף לא ידעת שיש תוצאות. זה, תראי, זה הכל בידייך, זאת אומרת, אני בסך הכל נותן עוד אופציה, כאילו, את יודעת, זאת אומרת. נכון, לא, אני מדברת על משהו, כאילו זה, זה משהו שמופיע אצלי לפעמים, זה לא כן. כל הזמן שזה ככה, כן? כן, כן, כן, בסדר. זה סוג כזה של בואי לא תעשי, ואז לא יהיה לך אכזבות. כן, בדיוק. מה? אבל... פולני, אני. כן, בטח, בסדר, אבל, אבל <laughs> השאלה פה... אמרה אתם על לה. השאלה פה גם, <laughs> uh, מה... <laughs> זאת אומרת, מה, מה השאלה, כאילו, מה הסיכון? זאת אומרת... מה לא יש לך להפסיד? מה יש לך להפסיד, כאילו? את פוחדת? זמן יש לך בשפע. לא, אני לא יודע, אבל אני אומר, כאילו, מקסימום, מקסימום, תוכיחי שאיפה היא טעה. לא, אני לא, חושב, אני לא חושבת שאני באמת, באמת מתאכזב, לא באמת, לא באמת. נו. No. כל דבר שנכנסתי אליו, כן. לא הכרתי אותו מראש וזה, כן. ועשיתי דרך. כן. לאט לאט גיליתי דברים, והתחברתי, ומצאתי, וכל כן. כן. התענוג. כן. אז גם, גם, גם עם זה, אבל כאילו... איש איש לנפשו... לא, שיתפתי אתכם ב... במחשבות רגעים... לא, לא, לא ו... בסדר גמור. ושוב, אני אומר, יש אנשים שמתחילים לעשות את זה, שפשוט... קשה להם, זאת אומרת, הם מגיעים לאיזשהו מצב שנורא נורא קשה להם, נורא נורא הם סובלים. וזו אחת הדרכים, כאילו, אמרו להם, שזה, והם מוכנים להשקיע כי הם סובלים. Yeah. יש אנשים שזה נורא נורא מסקרן אותם, כי... פשוט מסקרן אותם, שמעו בזה וזה, והם הם, הם, הם, הם, הם עושים את זה. Yeah. ואני יכול להגיד שאני, למשל, התחלתי מזה שחבר שלי אמר לי, תעשה, תעשה, כאילו ממש שטף לי את המוח ושוב, אני אומר, אני לא הייתי עושה את זה אם הייתי בארץ, אני הייתי באנגליה, אז כאילו הרשיתי לעצמי להתפרע, okay. כל אחד, אבל, אבל חשוב להבין, זאת אומרת ש... פה בעצם יש שיעור ותרגיל. זאת אומרת, פה זה השיעור. התרגיל זה לעשות מדיטציה. Mm -hmm. אה, מי שחושב שהוא יכול להסתדר רק עם השיעור בלי התרגיל, אז, אז בסדר, כאילו. אבל באיזשהו שלב אנחנו מתחילים להבין שהתרגיל הוא לא פחות חשוב מהשיעור. אבל זה בא לגמרי, לא? כן, לא יודע. יש... אז אני... לא, אני... יש כאלה ש... שלומדים בודהיזם כל הזמן, לומדים, לומדים, לומדים, לומדים, ולא עושים מדיטציה, כאילו, פעם בשבוע, פעם בשבוע זה לא מסה קריטית, זאת אומרת, זה לא מגיע לשינוי שהוא באמת שהשינוי משמעותי. שהשינוי בעצם להשקיט את ה... כל ה... כשאנחנו עושים את המדיטציה זה להשקיט את כל הרעשים ולקבל אותם כמו שהם, טוב, בלי רע, בלי פרשנות. כן, כן, גם וגם, זאת אומרת, אבל בהתחלה זה פשוט לנסות לשים לב לנשימה, זה מאוד פשוט, זה יותר פשוט מפשוט. זה לא משנה אם את מצליחה להשתיק או לא מצליחה להשתיק. אם הם מגיעים, אם לא מגיעים, אם את מתמידה בלשים לב לנשימה וכל פעם את יכולה לשכוח את עצמך, אבל פתאום את נזכרת, את חוזרת לנשימה לא לוקחת את זה קשה מדי, את מחייכת לעצמך, להפך, ואת אומרת על הכיפה, הנה חזרתי זהו, זה, זה נשמע פשוט, כאילו, וזה באמת פשוט, אבל, אבל פה אנחנו רואים פה זה ההתמדה. המשיכה שלו. כן, ל... כן, כן. צריך, צריך התמדה. עכשיו, כל אחד, יש מי שמגיע לזה מתוך לחץ נוראי וחרב עליו עולמו והוא לא מסתדר עם החיים, ויש מי שמגיע לשם מתוך סקרנות, ויש מי שמגיע לזה בגלל שמישהו אמר לו שזה נורא כיף. אבל הדרך, עכשיו שוב, צריך להבין, זה גם לא הדרך היחידה, זאת אומרת, יש עוד דרכים, אני מלמד רק מה שאני יודע, זה הדרך שאני יודע, זה דעה אני מלמד. יש כל מיני שיטות, <laughs> אם אתם זוכרים, אה, לא למדנו פה, ב... לרמב״ם יש שיטות אחרות, כאילו, של, של... ויש מדיטציות יהודיות, ויש מדיטציות כאלה וכאלה, ולאושו היה כזה וכזה, ו... יש... איזה שיטות... באמת, יש עכשיו בטלוויזיה איזו סדרה של ארבעה פרקים על הרמב״ם. שלושה. שלושה? כן. איזה... סדרה... היה, הקלטתי. כן, כן, הפרק השלישי על מורה נבוכים. מה, מה שהרמב״ם מציע? איך זה מתקשר הרמב״ם? לא ראיתי את זה. לא, אני רוצה לראות, וכל פעם אני רואה משהו אחר לפני. אני רצה לך לשאול, זה היה פעם ראשונה. יש דוברוק. אה, ויש דוברוק. לא, לא, זה היה בכאן. בכאן? ערוץ אחד. ערוץ אחד. אה, כן. אפשר לראות אני התכנתי את זה, התחלתי לראות, ואז אגב... פעם רבה? אני גם לא כל כך יודעת, אבל אני חושבת שהוא מדבר הרבה על גוף ונפש, לא? הוא היה כזה חכם, הוא היה גם רופא וגם הוגה וגם פילוסופיה, אני חושבת שהוא גם היה אסטרונומי, הוא עשה דברים מדהימים נכון, אז איש פשוט מאוד חכם ו... גם באוכל, על אוכל הוא דיבר, על בריאות אז זה גם הרבה קשר יש אליהם מבחינת הרמב"ם, יש אליהם רופאים שאומרים רק את זה בדיוק שלמית הלכה לאיזשהי קורס ב... נכון, יש באוניברסיטה פתוחה גם קורס על הרמב"ם. לא, מישהו שמלמד תזונה בפי הרמב"ם. כן, מישהו עולה את הקורס הזה. עכשיו פה בקתדרה. נכון. איך קוראים משהו. נכון, משה... רגע, אף אחד לא היה פה לפני שנתיים? אצל שלושה ארבעה פרויקטים. אצל דוד? <שמע> הרי למדו פה את מורה נבוכים. הקבוצה שלנו למדו את מורה נבוכים אצל דוד. מי זה? הרב דוד. זה רב חרדי, ליטאי, שהיה תלמיד שלי. במה הוא היה תלמיד שלך? בזה. במפגשים במדיקציה? כן. אה, אבל... זאת אומרת, בהתחלה הוא היה תלמיד שלי כאילו פרטי. זאת אומרת, היה לי מין קורס כזה שקראו לו לחיות בשלום עם הכסף, שהייתי מלמד אנשים. כן. אז הוא הגיע דרך זה, ואחר כך הוא היה בקבוצה, כן. וכשאנחנו נסענו לחוץ לארץ לשנה, כן. אז הוא לימד את הקבוצה. איפה היא העבירה לו את השרביט? הוא לימד את הקבוצה מורה נבוכים? כן, מורה נבוכים. אז אתם יודעים מה, אז אתם לנו יותר ממשהו? בטח שאנחנו יותר. עכשיו הוא בירושלים. איפה שהיה תמיד. הוא היה מגיע מירושלים? כן. מדריך קבוצה של חרדים. מלמד אותם את המורה הנבוכים. באמת? כן. אחד מהם אפילו עורך של עיתון מאוד חשוב ביהדות החרדית. כן. הוא עושה להם מדיטציה רפני. כן. בשולחן ערוך. כתוב שלפני שמישהו מתפלל, הוא צריך לכוון את ליבו, ואני לא זוכר בדיוק איך זה מוקדם, שהוא לא צריך להגיע לשקט מוחלט, ורק אז בעצם התפילה שלו היא תפילה. ואז הוא שאל שם את החבר'ה, מי מכם אה, אה, יודע לעשות את זה? הוא, אנחנו לא יודעים. אז הוא אמר, אתם רואים, כתוב בשולחן ערוך, זאת אומרת, התפילה שלכם זה לא תפילה. אז בואו אני אלמד אתכם איך לפנות את הלב לתפילה. ופה יש מקום למדיטציה. זה... Mm -hmm. ומורה נבוכים מתעסק גם בדברים האלה. שלא לדבר על הבולאפיה, שהיה ממש כאילו מדיטציה זה היה הדבר העיקרי אצלו, אבל יש את זה ביהדות, זאת אומרת. אבל... אנחנו לא צריכים ללכת ככה, כאילו, אנחנו יכולים ללכת ישר, כי לנו אין בעיה. אז באמת, מי שרוצה, שיראה באמת, הפרק השלישי בסדרה על הרמב״ם זה על המורה נבוכים. זה... אם הוא מדבר שם, לא ראיתי את הפרק השלישי. גם עם אלברטל, גם יש שם איזה חרדי אחד, גם יש איזה מרצה ליהדות, הוא מדבר עם הרבה אנשים, כאילו... כדרכה של סדרת טלוויזיה, זה כמובן מבחינה מסוימת די שטחי, אבל זה מאוד מעניין, לפי דעתי זה עשוי מאוד טוב. כן. טוב, אני אראה את זה. בסדר, אם יילכם אחרי זה שאלות, אז בשמחה. אז איך הגענו לזה? אמרת שכל מיני שקטו... ‫אה, כן, כן. ‫-באום יש לו דרך נשימה. ‫כן, כן. אז... הדרך הזאת שאני מלמד, ‫גם כן היא יחסית פשוטה, נכון? ‫20 דקות, חצי שעה, ‫להתרכז בנשימה. ‫לא שונה, זאת אומרת, ‫אבל יש עוד דרכים, זאת אומרת... ‫אני מצאתי שה... לפני שבוע דיברת על כמה אפשרויות של הכנה כדי להתרכז בנשימה לעשות דרך אה, קולות. אה, ו... כן, כן, אני... כן, כן, כן. ו... ו אני מוצאת שהקשבה היא בשבילי הרבה יותר עושה את העבודה. יותר... לא, אני גם עם הנשימה, אבל זה לא אפשרי לחלק ביניהם. נניח, בשלב מסוים לעבור למרחב, להקשיב. ולהמשיך את המדיטציה לא רק על נשימה. השאלה הגדולה היא האם את, בוא נגיד ככה, בהמשך בעצם של המדיטציה הרגילה, כאילו שאני מלמד, מתרכזים בנשימה, אבל מפעם לפעם מרפים ממנה וכן נפתחים, אבל חוזרים, חוזרים <אז> לנשימה, את צריכה איזשהו עוגן. אוקיי, okay, אז זה בדיוק מה שהייתי אומר לי, כן. כן. לחזור אם... מדי, כן. כן. אם את, אני חושב שמאוד קשה אה, כאילו להקשיב למה שקורה ולהישאר שמה, ולא להתחיל mm -hmm. עם כל מיני אה, אה, הסתובבויות, זאת אומרת. Mm -hmm. העוגן הא, הא, בעצם זה הנשימה, אבל אנחנו בשלב הראשון, אנחנו מתרכזים רק בנשימה. מי שמגיע לזה, בואו נגיד, שהוא יכול עשרים דקות להיות עם הנשימה שלו, שיבוא אליי, אני אתן לו את השלב הבא. <laughs> אבל אין מה לקפוץ לפני שבעצם מצליחים לייצב את, ה, את, ה, את ה, <laughs> הבסיס. <laughs> אבל זה לא נגמר שם, זאת אומרת. אבל שוב, זאת אומרת... כמובן שמי שהולך לריטריט ועושה שם, דופק שם שעות, זאת אומרת... נראה לי ממש דוחה. כן. דבוק שעות של מדיטציה. למה דוחה? כי... כי... זה נראה לא זה נראה... Mm -hmm. אני חושבת שאסיר לי לעשות... אוי, אוי. סליחה שאני אומרת את זה. לא, <laughs> לי זה נראה שבכלל בכל מקום שהוא עושה ה... איך אומרים, המחשבות שלי על החיים הגדול. כן. לעשות ספורט כל יום, שעה, לאורך זמן, ולהטמיד, מאשר לעשות יומיים הרבה, ואותו דבר גם בזה. זה כמו נקוויר האלה. נקרא כל כך הרבה אנשים מוטרפים בנפשם. שהיו בכל מיני פריטים. הם מחפשים מחזק. איזה קשר עם איזה בחור שהיה בזה, לא יודעת כמה מדיטה, הוא היה בן אדם מוטרף. אבל את חושבת שזה מה שגרם לו להיות מוטרף או הפוך? לא, זה מה שזה היה מוטרף יותר מוטרף. אבל אם את מגיעה שקטה ושלווה, אז את לא תצאי משם מוטרפת. זאת אומרת, זה בסך הכל כמו מחנה אימונים קצת יותר מרוכז, זה הכל. מחנות אימונים האלה עלולים להיות גם. קודם כל מזיקים לאנשים מסוימים. אבל את רואה פשוט שישה פעמיים... בסדר. לא, ואני ראיתי דווקא, אני רואה את התועלת שבזה יכול, ואני זוכרת שאני הכרתי איזה מישהו שהוא עשה את זה, ואמרתי כאילו הדבר הכי הזוי, לא קישרתי בינו לבין הדברים האלו, אבל זה גם הסקרנות שלי, וגם כי הייתי מופתלת, אז היה לי, הייתי מוכנה לבזבז עשרה ימים מהם לחיי. כן. ואיך אומרים, כאילו, בדקתי את זה, כאילו, וקיבלתי מה שאנחנו פה בעצם עושים, אבל כן. קיבלתי את זה, ואיך ב... ב... אומרים, בצורה מבוקזת, כאילו אבל אומרים לך, בואי נבין גידג' וואי אם את תדייקי את... כן. את עצמך. כן. אני, כאילו אישית, אני אומרת שכאילו למדתי יותר לדייק את עצמי, אני יוצאת בן אדם לגמרי אחר, ושלאורך השנה... זה מלווה אותי, ולא תאמיני, ולא האמנתי, חזרתי לשם פעם שנייה. ועדיין זה נראה לי קצת מוטרף, מוזר וזה, אבל אני, אני מרגישה ש, שיש, אני רואה תועלת, יש שם קושי. כן. לשבת אית זה, זה באמת קשה, אבל התועלת אחרי זה, והיכולת שאנחנו מדברים עליה לשבת עוד עשרים דקות, אז היום בשבילי לשבת עשרים דקות אחרי עשרה ימים, זה פינט. זה פינאט. קלות, כן. זה כאילו מחדד לי. את היומיום לשבת, ואמרתי תודה לך, אתה מכיר אותי חמש-שש שנים, אני חושבת שחלק מזה זה המדיטציה, גם אני עשינו, רק אני עשיתי, אחרי זה גם אתי הצטרפה, עשינו הרבה פעמים, זאת אומרת, שבוע, עשרה ימים, דווקא לא ויפסנה, בתובנה. אבל ויפסנה לא. ויפסנה? שלא מדברים וזה? גם כן. שמה לא מדברים, <laughs> אבל גם בתובנה לא מדברים, אבל פרוסית. זה יותר רך, כאילו זה יותר... בתובנה גם הייתי, אבל אפילו תובנה פחות דיבר אליי, הייתי כבר הייתי כן. על המדויק, על הגלת כן. קושי. כן. והוא... <laughs> אז אני דווקא, את אני בביפסנה לא הייתי, <laughs> הייתי בתובנה, ובהודו היינו פה ושם אצל המורה, ו... אבל... אני בהחלט ממליץ, ושוב, אני אומר, זאת אומרת, אם תרצו, אנחנו נעשה גם שלושה ימים נגיד, לא צריך להגזים, אבל, אבל זה גם כן, זאת אומרת, יש איזשהו אפקט מצטבר שאתה עושה מרוכז. אני מוכנה לא צריך... לעשות, אבל זה נורא מפחיד אותי עשרה ימים. אז, נתחיל אז תתחיל אז תתחילי בין... שלושה ימים, של יש, בין... יש רטריטים של שלושה ימים, של ארבעה ימים. תובנה בן דור. כן? למה את צוחקת? כי אני למדתי שם, אני מבינה, סבבה. אני מאגזית, שזה הקיבוץ השחק, ואנחנו לומדים ביחד. כן, אז בחברת נעורים של אלדור, עושים שם כל הזמן ריטריטים. האמת שאני יודעת את זה, אבל לא... כן, ותובנה הם בסדר גמור, זאת אומרת, אם תתלבטו, תשאלו אותי מי זה, אם זה מישהו שאני מכיר, אבל... זה בסדר גמור, זה לא קסאח, זאת אומרת, זה לא ויפאסנה. זה עדין, זה נחמד. אפילו מדברים. כן. אז אני בהחלט, ממליץ, אבל... איפה זה ויפאסנה בערבה? לא, זה עבר כמו לדגניה. דגניה. כן, אבל... שער, אפשר גם, זאת אומרת, אפשר להגיע רחוק מאוד גם, אבל צריך לעשות כל יום, זאת אומרת, שש פעמים בשבוע נוותר. שש, בסדר. לא צריך, כאילו, זה לא תחרות, כאילו, מי עושה יותר, אבל יש איזשהו מינימום, לדעתי, שמביא אותך לתובנה, זאת אומרת... אני חושב שזה... איך אתה עם הזמן, אפי? איך אני עם הזמן? הרכבת. אה, אתה צריך תכף לצאת באמת, כן. וואלה. וואלה. לנו את השור? אנחנו הגענו בסך הכל למשפר ארבע, זאת אומרת, אז רק... אז יש לאן להגיע. יש עשרה. הראשון זה אמרנו, הוא נודד לו ולא יודע בדיוק מה. בשני הוא ראה את הצעדים, בשלישי הוא ראה את השור מאחורה, ופה הוא בעצם, לא אגיד שהוא נאבק עם השור, אבל הוא... פעולה, נכון. פעולה, כן, כן. מאמץ, נכון. מאמץ כן. נכון. ויש עוד שש? כן, נכון. אז... נכון. טוב. תודה רבה. תודה, תודה.